Тиміш усміхається, але якось так дивно, тільки правою половиною рота. І недовірливо придивляється до Дани. «А ви те, що, може, правда того, знаєте щось? Мао не дурно все селі тарабанять? У таких літах, що оно, ну, скільки книжок без окулярів читаєте, і на своїй тарадайці ганяєте, як той шумахер на автоперегонах. Секрет, значить, якийсь маєте?» Дана ж підскочила. Те, що він її літа рахує, ще куди не йшло. Для чого ж він рахметику в школі учив? Щоб лічити, як на гроші-то роки. Але назвати її машину тарадайкою? Її блакитна, як небо, її вірно слухняна ластівенька і тарадайка? Ах ти ж, ну, начувайся. Знаю, знаю, може, моя бабуня царство її небесне справдечною відьмою була. Більше ста років прожила і ні дня не лежала. Бігала, бігала, бігала, так на ходу і впала. А душа й не зупинилась, далі побігла, до неба. О, вона стільки всього знала, стільки вміла, стільки могла. Бувало, як на залиті хтось дуже, то вона його і в свиню могла перетворити, і в жабу. І мене дечому навчила. Ти ж хіба не чув, що від мацька сила передається через одне покоління? Від баби, значить, ця, до онуки. Хе-хе, ти муж опускає сокиру, чомусь ховає її за спину, обережно відступає за поріг. Та хіба ж я що, я ж нічого, але ж скрипиться дерево, як холєра, аж з дороги чути. Тільки вітер подує, а воно вже й заводить своє безконечне скигління. Це ж які залізні нерви тримати, щоб у хаті таке скрипіння денно й ношно слухати. А ви ж людина алігантська. У вас і душа, мус бути, як тая кора на молоденькій осирці, а не як на цьому столітньому осокориську. Скрипуче дерево довго стоїть, каже Дана, а нерви? Нерви я у вітряну погоду ховаю. О, ну, ту коробочку, бачиш? На столику, біля дзеркала. Чорна така, дерев'яна, лакована, з червоними квітами на покришці. Це петриківський розпис. Його відома художниця зробила. Колись у тій коробочці була пудра. А чого ти так дивуєшся, Тимоше? А вже ж колись я пудрила свого носика. Він у мене дуже навіть симпатичний був. Шкода викинути таку гарну шкатулку. От і знайшла її застосування – Нерви час часу-часу ховає, щоб не вибрикували тут капосні, як дурні телята, не каверзували та на оце безновинне дерево доброго чоловіка з гострою сокирою не накликали. «А чого ж ти думаєш, я скрізь вежу цю коробочку за собою? Чого не розлучаюся з нею?» між спочатку голосно гикнув, а тоді якось невпевнено хіхікнув, а далі так розрготався, аж за живіт вхопився. «Або дай вам, Дмитрівно, жаба на ногу наступила». Не поймеш, коли ви те серйозні, а коли насміхаєтесь. Певно колись дуже веселою дівкою були. Язика з самого ранечку наперчували та нагострювали, як оце я Неньки свою сокиру. Витерпіть із Залиса голосно зітхнув, розвів руками, що чогось аж свербіли йому на того нещасного сокора. Але ж я вам про діло, а ви мені про козу білу. Все вам смішки так пини. А ми з Оксеною тут за вас переживаємо. Щось станеться, люди скажуть, ото сусіди, ото злідні лідаві. Не пособили одинокій жінці навіть стару деревину зрубати. Не оберегли неїну хату. Як вийде так, уже чогось прилипле до того старого сокора, то можна ж посадити біля пенька молоденького. Вони вельмо хутко ростуть, бо воду з ґрунту як насоси тягнуть. За рік вийшумів вже новий сокорик під вашим вікном.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 Це ж із цього старого осокора скільки тих єзанок можна було б зробити. І вам би копійчина якась капнула, і мені за роботу перепало б, і не скрипіло б нічого під боком. Та був чи не був рубати? Не буде може, не бу. Дана прибрала з обличчя усміху. Усмішку. Красонула по Тимошеві карем із зеленуватими скринками поглядом. Степцю, їй, бо степцю, такий же хазіновитий. Такий же практичний, ніде нічого не прогавить, не опустить, з усього хосен мусить мати. Геть, як його дід. Це ж він міг би бути її внуком. Ні-ні, скрипіння її ні з не заважає, і рубати у сокора вона не дозволить. Ні сьогодні, ні завтра, ні тоді, як поїде з села. Хай ти між зап'є холодною водою свої лісорубські та бізнесові А чого вітою, Сокір заважав. У неї самої час часу-часу також щось поскрипує то коліно, то лікоть, то плече. У її віці це неминуче, от і доскріплять собі якось разом із деревом. Вийшла на подвір'я, завела так незаслужено ображено рудим степцьовим Тимошем свою блакитну ластівку, Погладила її по лискучому капоту, поставила на сидіння поруч з кермом великого круглого кошика. Тиміш знову, як полип з конопель. «Куди це ви те зібралися з таким кошечиськом? Мо погриби ходили мої хлопці вчора, кажуть, ніц нема, Сухо вельми у лісі. Але таке, як ви те, ну-ну, казав, сліпий, побачимо». Автівка м'яко виїхала з подвір'я і взяла курс на поле.